și în și pe pământ, tata, și sfânt. Aici este emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru iubitorii cuvântului lui Dumnezeu programul 201. Studiul nostru de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața Evangheliei după Matei, capitolul 23, din care vom citi pentru început versetul 22. Bineînțeles, înainte de a ne începe citirea, vom asculta încă un episod din istorisirea relatată direct de eroina povestirii. Episodul de astăzi este ultimul și va fi puțin mai lung. Acesta va încheia toată istoria povestită de însăși eroină, istorie plină de învățăminte și de încurajare pentru toți copiii lui Dumnezeu. De altfel, aceasta a fost intenția Dumnezeu când a scris rândurile pe care le-am citit împreună. În lecțiunea trecută am aflat cum după boala aceea care era hotărât spre moarte, după toate pronosticurile medicilor și chiar a dumneiei, Dumnezeu a îngăduit să se scoale din nou de pe patul de boală și să fie însănătoșită. Să continuăm relatarea istorisirii așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu în carte până la sfârșitul cărții. Iată cum a mai apărut încă o ispită. Dacă îți mai aduci aminte, mai facem încă o paranteză, cartea aceasta este de fapt scrisă sub forma unei scrisori adresată unei surori scumpe de a ei de peste hotare. Dacă îți mai aduci aminte că, înainte de a mă îmbolnăvi, am avut un vis. În timpul convalescenței au apărut din nou rochea neagră, pantofii negri, coroane mormânt. I-am povestit visul Miriamei și am zis, Doar Dumnezeu nu mi-a promis viața? Totuși trebuie să mor? Răspunsul ei hotărât a fost, Mami! Dumnezeu ți-a promis viața, nu ne putem abate de la această promisiune. Apăsarea grea a visului nu voia să se îndepărteze de la mine. Din nou și din nou sufla suflul morții peste mine. A vrut să mă asedieze ca să cred visul acesta și nu ceea ce am primit prin cuvânt. În această luptă m-a cuvântul lui Dumnezeu din Exodul 17.1 unde scrie așa Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice pe care poruncise domnul să le facă, acolo poporul n-a găsit apă de băut. Pe mine deci mă preocupa întrebarea aceasta. Dacă poporul a plecat în călătoriile lui după porunca domnului, cum a fost posibil să nu fie apă? Mi s-a făcut lumină și în privința aceasta. Poporul se îndrepta după rânduiala de până acum, se sprijinea pe ea, pe rânduiala obișnuită și formată până acum și care a devenit pentru ei ceva firesc, în loc să se fi îndreptat spre Domnul care dădea această rânduială. Știind ordinea de zi, au devenit independenți și încrezători în ei înșiși, în cunoștințele lor. Ori Dumnezeu vroia ca poporul să înțeleagă că nici rânduiala, nici obișnuința practică a vieții, nu înseamnă și în niciun caz nu poate înlocui apa vie care este numai prezența însăși a Domnului. Așa am pățit și eu, draga mea soră, cu mulțimea aceasta. Am pornit cu visul și în el nu era apă. Am recunoscut desigur intenția neagră a ispititorului de a mă sustrage de sub puterea cuvântului lui Dumnezeu și să mă duc în pustiul mortal al de unde umblă și el în locurile fără apă. Nu trebuia să umblu după ceea ce știam sau cunoșteam sau după ori el obișnuite, ci numai cu el. Și nu era de ajuns doar să pornesc. Eu am pornit, dar nu e de ajuns. Rămâneți în mine, scrie cuvântul. Deci dacă ai pornit cu mine, să și rămâi în mine. Și așa se va preface porunca în viață și voi avea viața în mine. Ispita prin vise a încetat, prin aceea că l-am ales pe Domnul și m-am încrezut în el, părăsind visele. De atunci, niciodată, nu m a mai ispitit moartea prin vis. Nimeni să nu atribui o importanță mai mare vindecării mele decât i se cuvine. N-am pus accentul nici de cum pe acest fapt, ci pe faptul că noi trebuie să ne pocăim și că aceasta în ea însă și este vindecarea adevărată. Această vindecare o poate dărui Dumnezeu, cum a fost și în cazul meu, cu vindecarea chiar a trupului, dar acestea două nu sunt legate absolut și întotdeauna una de alta. Oricum, Domnul este cel ce ne vindecă, dar dacă vrea, ne duce acasă, dacă vrea, ne lasă aici, dacă aceasta este mai de folos altora. Pocăința mea a însemnat mai mult decât învierea mea, decât reînvierea din pridvorul morții. Să nu privesc ca la ceva mare, la cei câțiva ani pe care i-am mai primit pe pământ și care oricum vor trece, și la viața care dăinuie în etern. Tocmai de aceea am reprimit și viața pământească, pentru ca să o folosesc spre slujirea vieții veșnice. Pentru aceea mi-a încredințat Domnul anii de pe urmă. După vindecarea mea, viața noastră în pustie a mai durat aproape doi ani. M-am renuit în slujire, m-am întărit în nădejde și zi de zi am avut parte de dragostea ocrotitoare a Domnului. Ne-am predat cu și mai multă încredere în mâna Lui. Copiii erau silitori la învățătură. Limba necunoscută până atunci a devenit a doua limbă maternă a lor. Copiii mai mari au terminat școala din localitate și făceau 12 km pe jos, pe digul fluviului mare, până la școala dintr-o altă localitate. Într-o zi am fost schimată de urgență la organele de ordine publică din ținutul respectiv. Mi s-a strâns inima. Oare ceva va urma acum iarăși? În loc de fețe rigide, m-au primit prietenos. Și mi-au făcut de cunoscut că de astăzi încolo suntem liberi și putem merge acasă. Da, domnul este doctorul tău, dar domnul este și eliberatorul tău. Cu luni înainte, parcă plutea în aer vestea bună a libertății. Zi cu zi țeam visele. Unde ne vom stabili, cu ce vom începe, când ne vom întâlni cu tata. Cuvântul pe care l-am auzit cu șase ani în urmă, judecata este a domnului, ne-a păstrat treji și era viu necurmat în noi, de altfel ca și nădejdea eliberării. După șase luni, când am locuit în condiții mai omenești la cumnatul meu, am auzit o cântare diz de dimineață în pridvorul casei, inspirată din Isaia 54, versetele 4, 7 și 8. După șase ani și jumătate, ne-am reîntâlnit căci cel ce cânta era soțul meu, care se eliberase din închisoare. Așa s-a adeverit din nou că judecata este a lui Dumnezeu, vindecarea este a Domnului, salvarea este a Domnului. De atunci au trecut 15 ani. Șirul luptelor noi și al eliberărilor n-a încetat. Acum, în clipa când privim în trecut, nu avem nicio amărăciune în noi. Nu ținem în socoteală nimic și nimănui nicio vină. Domnul ne-a învățat să iertăm și ne-a dat să sugem, ca și poporului sau în pustie, miere din stâncă și unde din stânca cea mai tare. De la umblarea în ne adâncim ne-a suit pe înălțimile țării și ca vulturul care scutură cuibul își întinde aripile sale spre noi și ne poartă pe penele lui, așa cum scrie la Deuteronom 32. Aripile lui erau aripile necazului și acestea sunt aripi sigure, cu care Domnul ne-a ridicat la el. În camera locuinței mele de acum, pe un perete, este un tablou cu următoarele cuvinte pirograbate. Totdeauna trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Acesta este un citat din doi tesaloniceni, 1 cu 3. Datoria noastră, draga mea soră, este așa de mare încât ne obligă spre toată lumea. În atelierul de fierărie al lui Dumnezeu, focul dragostei, suflul Duhului Sfânt și loviturile grele ale ciocanului Făuresc uneltele lui. N-am ajuns încă la sfârșitul luptelor noastre, nu ne-am luat încă întreaga parte la seceriși. Voi să fiți asemenea robilor care așteaptă pe stăpânul lor, scrie cuvântul. Iubita mea soră, închei cu cântarea aceasta care a fost creată în timpul de grea încercare. Psalmul 126. Când a adus Domnul înapoi pe prins și de ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut lucrări mari pentru ei. Într-adevăr, Domnul a făcut lucruri mari și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adună apoi pe prinsii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cânteri de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Iubiți ascultători, încheiem aici episodul pentru astăzi. Încheiem totodată și istorisirea celor șase ani și jumătate de încercări a acestei familii compusă din zece persoane, relatată de însăși autoarea încercărilor. Putem să ne minunăm în ce chip minunat știe Dumnezeu să-și pregătească sufletele lui pentru veșnicie. Cât de minunată a putut sora aceasta să înțeleagă că, de fapt, oamenii toți au fost numai niște unelte de care s-a folosit Dumnezeu. Și împrejurările au fost tot astfel prilejuri de care Dumnezeu s-a folosit spre bine și nici de cum spre rău. Vreau să recitesc două pasaje care pot fi luate ca un tonic puternic de încurajare pentru noi de a trece prin încercări. A spus Dumnezeu că aripile lui Dumnezeu pe care erau purtați ca pe niște ari de vulturi, făcând aluzie la locul din Deuteronom 32, erau aripile necazului și aceste aripi sunt aripi sigure cu care Domnul ne-a ridicat la el. Și mai jos a spus Dunei că în atelierul de fierărie al lui Dumnezeu, focul dragostei, suflul Duhului Sfânt și loviturile grele ale ciocanului făuresc uneltele lui. Trebuie să recunoaștem că a făurit niște unelte minunate, pentru că Dumnezeu spune cu privire la împrejurările prin care a trecut și cu privire la oamenii de care s-a folosit Dumnezeu, spune așa, Nu ținem în socoteală nimic și nimănui nicio vină. Aici se trădează imediat Duhul Domnului Hristos care s-a rugat pentru răstignitorii lui, cât și Duhul martirului Ștefan care a cerut Domnului să nu să țină în socoteală păcatul celor care îl omorau cu pietre într-adevăr, unelte minunate. Facă Domnul să fim și noi inspirați și să dorim toți să rămânem liniștiți în mâna Domnului ori de câte ori și oricând și în orice împrejurare ar vrea El să ne treacă pentru ca să făurească din noi obiecte veșnice de slavă. Doar gândul la tine mă face să sper În drumul acesta ce duce la cer În Doar dorul de tine, de chipul tău blând, îmi spune în curând, în curând, în curând. Adică în curând, iubiți ascultători, vom fi sus acolo în cer și vom mulțumi Domnului din toată inima mult mai mult pentru încercări și greutăți prin care ne-a trecut decât pentru binecuvântări, pentru că încercările și greutățile acestea ne-au dezgorit de noi înșine și ne-au ajutat să îl vedem pe el mai bine și ne-au apropiat de el mai mult și mai plăcut. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 23. Vom citi pentru început versetul 22, urmat de explicațiile care îl însoțesc și după aceea vom parcurge versetele următoare. Așadar, Matei 23, versetul 22. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Ne aducem aminte că suntem în împrejurarea în care Domnul Isus, mustră pe cărturare și farisei fățărnici, care inversaseră adevărul lui Dumnezeu, ajungând într-o mare rătăcire. În versetul acesta, Domnul Isus limpezește problema jărământului. Învățătura de aici este să nu luăm în deșert numele lui Dumnezeu și nici lucrurile cerești. Cerul este scaunul de Domnia lui Dumnezeu, dar nu numai al lui ci și al tuturor credincioșilor săi, căci nu se poate domni decât din stare de cer, dintr-o stare de înălțare. Toate binecuvântările lui Dumnezeu le primim numai în locurile cerești, așa cum scrie la Efeseni 1 cu 3, și toate biruințele duhovnicești le câștigăm numai când cedem împreună cu Hristos în cer, cum scrie la Efeseni 2 cu 6. Deși umblă pe pământ, lucrează pe pământ și suferă pe pământ, credincioșii în Duhul sunt în cer. Domnul Isus cu trupul era pe pământ, printre oameni, dar cu Duhul era în cer, adică în stare de cer, așa cum scrie la Ioan 3 cu 13. Numai din această stare de cer domnea el, atât asupra păcatului, cât și asupra bolilor și asupra diavolului. Din starea de cer el făcea minuni și îi se supuneau toate. El era împărat fiindcă era în cer. Tot la fel stau lucrurile și cu credința și săi. Numai când se asemănă cu el. Când credincioșii lui domnesc în viață ca el, atunci pot să trăiască și biruințele lui, atunci sunt împărați. Un semn că nu suntem în stare de cer este faptul că ne lăsăm târâți de pământ de tot ceea ce este pe el. Suntem biruiți, ba de una, ba de alta din lucrările pământului. Scaunul de domnie este numai în cer și este numai al lui Dumnezeu. Credincioșii stau pe acest scaun împreună cu Dumnezeu, așa cum scrie la Apocalipsa 3 cu 21. Pe pământ însă stăpânește diavolul, păcatul și moartea, iar oamenii sunt robi acestora. E un păcat groaznic să juri și acest păcat este pedepsit pe scaunul de domnia lui Dumnezeu, căci un lucru trebuie știut, numai acela jură care nu se află în stare de cer, adică cel care este robul păcatului și al pământului. Cei nedrepti se jură, drepții n-au nevoie de așa ceva. Cine stă pe scaunul de domnia lui Dumnezeu se cunoaște. El stăpânește în primul rând firea lui, trupul lui, stăpânește apoi împrejurările și lucrurile pământești. În cel credincios se întrunesc aceste două stări, anume, rob și împărat. Numai cine este cu adevărat robul lui Dumnezeu, este și împărat împreună cu el. Robul adevărului este în același timp și stăpânul adevărului. În versetul 23 de la Matei 23, Domnul Iisus continuă vorbirea împotriva cărturarilor și fariseilor în felul următor. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege și anume dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți. Și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Iubiților, religia literii este mult mai ușoară decât religia Duhului. E normal. Când Domnul Isus rostește a cincea oară, vai, dă pe față fățărnicia cu care fariseii păzeau cu grijă oarecare amănunte din lege. Ei dădeau zeci iale din izmă, din mărar și din chimen, Lucru fără mare însemnătate, dar care îi făcea să treacă în fața oamenilor drept credincioși și păzitori ai legii. În schimb, treceau cu vederea ceea ce era mai însemnat și anume dreptatea, mila și credincioșia. Pentru a le împlini pe acestea trebuia o stare de suflet lucrată prin cuvântul lui Dumnezeu, care ne face să deosebim ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu și să fim miloși cu semenii noștri, pe când acele lucruri materiale se puteau face fără să aibă a face cu Dumnezeu și fără să coste nimic. Poți împlini toate rânduielile și ceremoniile unei religii și totuși să nu ai nimic din Dumnezeu. Poți face lucrări mari... Să-ți jertfești mult din averea pe care o ai, să zidești biserici, fără ca Dumnezeu să se bucure de toate acestea, fiindcă le poți face fără să ai nimic din ceea ce este El. E mai ușor să zidești biserici pentru Dumnezeu decât să fii tu însuți o biserică a Lui. Bucuria și plăcerea Lui Dumnezeu este să privească un suflet născut din El, care seamănă cu El, care are însușirile și felul Lui de a fi. Aici se cuprinde toată religia. Fiți ca Dumnezeu, adică fiți desăvârșiți, după cum și tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Așa scrie la Matei 5 cu 47. Dumnezeu nu este nici ceremonie, nici rânduiala slujbei, nici dogmă, nici sistem de filozofie, nici altceva de felul acesta. El însă este dragoste, milă credincioșie și dreptate. Cât ai din acestea în viața ta, atâta ai din Dumnezeu, atâta bucurie îi faci Lui, atâta folos aduci semenilor tăi. Aceasta este religia cea de avarată. Aceasta este dovada că ești născut din Dumnezeu. Când ai în tine dragoste, milă, credincioșie și dreptate. Restul este fariseism. Dacă cineva are semnele lui Dumnezeu, dar n-ar împlini nicio rânduială a vreunei religii, n-a păcătuit cu nimic. Dar dacă ar ține cu strictețe toate rânduielile și dacă n-ar avea semnele acestea de dragoste, milă, credincioșie și dreptate, este un fățarnic. De aceasta trebuie să te ferești, iubitul meu. Dacă ești născut din Dumnezeu, faci lucrurile lui Dumnezeu. Nu poți să nu le faci. E însăși natura ta. Tot ceea ce faci în afara naturii, în afara firitale, faci greu și nesigur. E un chin. Papagalul vorbește în limba omenească, dar nu e natura lui așa ceva. El se chinuiește. Ceea ce este forțat nu aduce roadă frumoasă. Adevărata comară a Bisericii, spune Luther, este. Creștinească Evanghelie a mărăției și a mirei Să învățăm așadar, frații mei, lucrurile simple ale Evangheliei și să lăsăm lumii, filozofia ei, amestecată, goală și lipsită de viață. În versetul 24 Domnul Iisus le mai spune fariseilor Povățuitori orbi care strecurați țară și înghițiți că mila se spune despre împăratul, împăratul bizantin Teodosie că avea o găină la care ținea mult și care îi pusese numele Roma. Un curtean i-a adus vestea că Roma a pierit. Împăratul a zis. Cum? Tocmai aia din am auzit-o cântând. Împărate, e vorba despre cetatea Roma, a răspuns curteanul. Cetatea Roma poate să piară, a continuat împăratul. Aceasta e firea omenească, iubiții mei. Păstrează cu sfințenii anumite rânduieli și forme religioase, dar uită partea cea mai esențială din învățătura Domnului Hristos și anume dragostea. Se povestește despre o bandă de hoți care omorau și jefuiau la drumul mare. După o lovitură pe care o dăduse unei familii boierești, omorând pe toți membrii familiei de la mic până la mare și apoi au jefuit casa de tot ce a avut de preț, au fugit în codru unde, liniștiți și mulțumiți de treaba ce-au făcut, să mănânce. În timp ce mâncau, șeful Bandei observă pe unul din hoți că mănâncă slănină. Ce faci, păgânule?" îl întrebă șeful. Nu știi că astăzi vine și n-ai să mănânci de dulce, că e mare păcat?" Hoții toți erau botezați, deci erau creștini. Când lipsește duhul, îi ia loc formele moarte și rânduielile oamenilor. O, oh, dar nu numai hoții sau împăratul ți în țânțarul și înghițit că mila, ci are diavolul grijă ca cei ce se ocupă cu evanghelia zilnic și o propovăduiesc și la alții să trăiască o viață fățarnică, ținând cu strictețe unele lucruri de care nu atârnă viața și călcând fără teamă peste lucruri vitale cum este dragostea, mila și credincioșia. Țin cu strictețe postul dar nu dezleagă lanțurile răutății și nu deznoadă legăturile robiei păcatului. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 201 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne bucurăm să știm că toți ascultătorii mesajului cuvântului lui Dumnezeu se hotărăsc să părăsească toate formele moarte din afară și să dea voie Domnului Iisus ca prin nașterea din nou și prin călăuzirea Duhului Cel Sfânt să facă din ei ființe noi care să-și manifeste dragostea, credincioșia și dreptatea Domnului lucrată prin ei, îndreptată către semenii din jur. Iubiți ascultători, cugetările și meditațiile asupra Noului Testament rezervate pentru lecțiunea 201, se încheie la acest punct. Minutele care ne-au mai rămas disponibile până la consumarea celor 30 de minute acordate programului nostru, le vom folosi din citire unor meditații ale lui Ion Plugaru pe tema Căsnicia. Spune el, inimile unite, numai moartea le desparte. Se zice că starea de căsnicie nu înseamnă totdeauna bucurie, ci adeseori amărăciune. Apoi, dacă e așa, vina o are la fel că ciula ca și fusta. Luna de miere n-ar trebui să se mai sfârșească și, dacă totul se sfârșește, vina este adesea a bărbatului care a mâncat toată mierea și n-a mai lăsat decât niște mofturi. Când însă amândoi se învoiesca, orice s-ar întâmpla. Să dea fiecare și mai departe partea lui de miere, atunci viața e veselă. Când bărbatul găzduiește la laba pisicii, de unde iese cu obrazul zgâriat, este semn că sau nevastă s-a n-a bărbat, sau el n-a luat nevastă. Dacă bărbatul nu știe să-și apere pielea, trebuie să aibă tot atât aminte câtă lână are un câine albastru. Nu mi-e milă de bărbații martiri, mila mi-o păstrez pentru femei. Acolo unde căsnicia nu capătă premiul de virtute, paguba este a amândorura, însă femeia îi va simți mai tare lipsa. Orice scrumbie trebuie să atârne de urechile ei și orice ins trebuie să-și aibă partea lui de răspundere pentru certurile din casa lui. Însă Ion plugarul nu poate să sufere să se arunce toată vina numai asupra femeii. Când se sparge un blid, pisica e de vină. Și când se întâmplă o nenorocire, femeia este de vină. Iată două minciuni gogonate. Este un răspuns la fiecare întrebare, dar pricina neînțelegerilor din căsnicie nu trebuie căutată totdeauna la gospodina casei. Știu că multe femei au limbi ascuțite, dar ceea ce este mai trist e că bărbații lor le pun în mișcare. Cât despre flecă reală, ia să te uiți în cârciumă când legurile sunt bine unse cu băutură și dacă vei găsi sub soare o femeie care să vorbească mai repede și să spună mai mari ca bărbații, să nu mai ziceți pe nume. Abia să i până aici și iată-l pe predicatorul nostru că intră zicând Ioane, tu te-ai apucat să vorbești de un lucru prea gingaș pentru tine. Îți voi împrumuta o carte veche și rară ca să-ți ajute să treci pârleazul. Apoi domnule zic eu, un mic ajutor face mai mult decât o mulțime de mustră și vă rămân îndatorat. Și mi-a trimis verigheta, bătrânului secher, o carte. Deștept-o, a mai fost și acest secher. Nu pot să fac ceva mai bun decât să dau aici câteva din observațiile pline de miezi foarte gustoase și care se lipesc ușor de memorie. El zice, ai o inimă moale? Dumnezeu ți-a frânt -o. Ai o nevastă blândă? Dumnezeu ți-a dat-o. Evreii au o vorbă. Cine n-are nevastă nu este bărbat. Cu toate că omul și singur poate să fie bun, totuși nu e bine ca omul să fie singur. Orice dar bun și orice dar desăvârșit vine de sus, spune Scriptura. O nevastă, chiar dacă nu este un dar săvârșit, este un dar bun, o rază pornită de la soarele îndurării. Cât de fericite sunt căzniciile la care Iisus a fost poftit la nuntă. Numai că ai grijă, ceea care a găsit har înaintea lui Dumnezeu să afle har și în ochii tăi. Bărbații ar trebui să întindă acoperământul iubirii peste slăbiciunile soțiilor lor. Iată deci un sfat de mare valoare și greutate care, dacă s-ar ține cont de el, ar scuti multe nenorociri în cadrul căsniciei. Făcându-vă cele mai sincere urări de bine și sănătate, dorind binecuvântările lui Dumnezeu să fie și să se odihnească peste dumneavoastră, aducem la cunoștință încheierea programului 201 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.